Вилицювата рудокоса лисиця із тюремної санчастини, дізнавшись, що новий в'язень прибув із України, кричала, що аж щоки взялися вогняними плямами, неначе полум'я із волосся перекинулася і на обличчя. «Когда? Когда это уже кончится? Когда эта тварь в хохляндії придохнет? Да они же все сумасшедши. Жить в таком прекрасном обществе и еще чем-то быть недовольным надо быть чокнутым. Да, он тоже такой, в дурдом его. Она выдала довідку про повне розладнання его психики. Навіть московский карманник. Мішка Портной, який обніс десятки квартир там у зоні, де вони валяли ліс, кидався до Василя з сокирою і кричав «Нєт, нічого превыше, матушки Росії! Ви хахли, вонючі, вашу мать! Ми вас спасли, а ви все боретесь! Вас душить надо!» Якщо би мені срок замінили на то, щоб я прикончил несколька тисяч хохлов, помінявся би з удовольствіем». «Від чого ж ти гнидо, злодійкувата, чорнорота мене спасла?» Василь теж підняв сокиру і пішов на мішку. «Від волі? Від рідної мови? Від культури? Від людського життя? Ах ти ж таракан брудний матюкливий!» Політв'язнів тримали серед рецидивістів, розраховуючи, що останні вкоротять срок українським в'язням. Вони оголосили голодівку, і їх перевели в табір, де відбували срок політичні в'язні. Скількох справжніх людей він там зустрів? По 20-25 літ там сидять повстанці УПА. Почував повну розгубленість, бо він нічого не зробив для України. Любити її розумів аж там надто мало. Скільки відкрив для себе нових, незнаних і трагічних сторінок. То були не люди, а болюча й трагічна історія України, її найдорожчий і найцінніший скарб. Їх ніщо не зламало. Лише потроїло сили боротися за волю України, за її негайний вихід з Червоної імперії. Василь був вдячний долі, що дала йому таку можливість бачити цих людей, чути. Він встиг скінчити в засланні найвищий із закладів великого прозріння і національної зрілості, хоча вважав себе надто зрілим. Прийшов сюди просто гідним українцем, а повертається борцем. І вже ніхто ніщо не зіб'є його з цієї дороги. Або смерть за ґратами, або ж смерть усього народу, який тихо і безборонно помирає. Національна свідомість ледь животіє, мова гине, московський сатрап і свій доморощений, скаженіє і усе більше стискає горло. Пересічний українець нагадує жертву, що побувала в газовій камері, а потім її витягли звідти. Вийшов повністю отруєний, знесилений і з паралізованою психікою напівбожевільний, переляканий. Василь дивився на сірий примосковський краєвид і сотав невтішне прядиво своїх гірких думок. Задрімав під ритмічне постукування коліс. Прокинувся від якогось дивного відчуття. Усім єством осягнув рідну землю. Відчув її шкірою, нервами, серцем. Нічого не змінилося за вагонним вікном. Хиталося сіре покривало березневого дня. Так само біліли плями снігів. Так само сонно дрімали дерева і стрибали по них горобці та ворони. А він відчув її, рідну і святу Україну. Яке ж це, подумав схвилювано, дивовижне і таємниче почуття, нагорода і кара Господня водночас. Як тужив він за нею, дивлячись на облуплені, обліплені блошицями стіни і стелю, Розкошував думками, блукав у своєму лузі серед обів і кущів калини, торкався щукою головатих соняшників, блукав поміж розквітлими яблунями і рвав перестиглі черешні. І все біг нескінченним лугом із Марією, тримав її за руку, то зупинявся і цілував. Аж хиталася стеля, аж гойдався шматочок неба, у загратованому вікні. Тугий клубок стис горло. Колеса, здається, вистукували ритмічно «Марія, Марія, Марія». Скільки летів до неї подумки, скільки виблукала коло неї ночами його душа, скільки марив нею, стискав у своїх обіймах і захлинався від кохання. Не знав, не відав, що здатен на такі почуття. Пригадував кухані карі очі, брови, красиве смагляве лице, тонку постать і замирав. Інколи здавалося, що то сама Україна перевтілилася у її образ і так розриває його душу, так вросла в його кров думи. Коли поїзд наблизився до Київського вокзалу, серце, здавалося, ось-ось проб'є груди і вилетить у цей сірий, непривітний день. Зустрічав його брат Максим. Вони обнялися. Василь подивився на його сумне, з вологими очима обличчя і усміхнувся. «Ти давно був вдома?» «Два дні тому, там все гаразд». Мати за тобою плачуть, бояться за тебе. Міліцейська машина чекала їх на площі. Василь знову відчув себе річчю, яку передають одні наглядачі в руки інших. Нарешті скінчилося і це випробування. Він почув догожданне «Ви вільні, Святненко?» І вони з Максимом подалися до метро. «Тобі нічого не буде, що ти ведеш додому в'язня?» «Немалий дурниць!» Натовп заніс їх на ескалатор. «З нашої квартири вже не спускають очей. Вже скільки їх побувало і сантехніків, і електриків, і жеківців!» Гірко усміхнувся Максим. «Значить, прослуховуючі пристрої працюють надійно». Я найду роботу, житло, щоб твоїй родині не завдавати клопотів. Ніхто ні через кого не повинен страждати. Поживемо, побачимо. А зараз ти помиєшся, поїси, переодягнешся. Василь дивився на людей, що підіймалися по ескалатору. На всіх лицях єдиний вираз – не наче була знята одна маска і накладена на лиця сучасників. Вслухався в уривки фраз, розмов і не чув жодного рідного слова. Хоча б єдине серед цих круч і дніпровських заплав, які дихають, зітхають і стогнуть по-українськи. Якась бабуся зачепила його клунком, втискаючись у переповнений вагон. «А, трясця вашій матері, куди ви претеся, як грішники в пеклу? Фу!» Вона поставила клунок, перехопила Василію привітний погляд і сказала. тутечки, немає де ногу поставити, а в колгоспах немає кому робить». Воно в нас чотири гектари помідорів приорали, бо не було кому зібрати. Хто дома, поцікавився Василь, коли вони зайшли у під'їзд будинку, де мешкав Максим. Діти, Люда поїхала до батьків. Із кімнати вибігло дівчатко років двох-трьох і зупинилося. Е, е, та тут з'явилися нові люди. Василь підняв дитину, поцілував ляне волосечко. То як же тебе звати? Оксана. Я знаю Вілсик. Хочись лосказу? Дуже хочу. Ходить галбуз по голоду. Питається свого лоду. Ой, ци зиві, ці всі лодиці галбузові. Це мене бабуня навцила. «От молодець! Славні мої лодиці галбузові!» Василь розчулано поцілував її в голівку. Десятирічний Роман поважно простягнув дядькові руку. Поки мився, голився, переодягався у новий одяг, пережив найщемливіші почуття. Від усього відвик, тому все хвилювало. Особливо, коли задягнув вишиту сорочку і вдихнув її забутий запах і тепло. За вікном збиралися ранні весняні сутінки. Повечеряли, і Василь вискочив з квартири. Серце несамовито билося, коли їхав у метро, а потім у автобусі. Здавалося, що всі лише й дивляться на його бліде, виснажене обличчя з темними розкішними вусами. Перечіпалися поглядами і на вишиту сорочку, що виглядала з пальта. Хвоста помітив, коли вже вийшов з автобуса. Він супроводжував його на відстані ста метрів. Василь у підземному переході став у чергу до кав'ярні. Той прилаштувався за кілька осіб. Вдав, що передумав, і залишив чергу. Чолов'яга в кепці і куцому пальті теж вийшов слідом. Разом зайшли до автобуса. Василь сів на передньому сидінні, чоловік в кінці салону. Ховався за газету і не спускав із Василя погляду. На черговій зупинці Святненко різко рушив до дверей. Газета зашароділа, шпигун став проштовхуватися до дверей, налітаючи на пасажирів. Вивалився, налетівши на жінку, та ошкірилася. В момент, коли двері почали зачинятися, Василь відступив у салон. Агент відплив, обличчя його було роздратованим. До гуртожитку Василь не йшов, а летів зупинив коло хідних дверей якогось молодика і попросив покликати Марію не чай. Відійшов, став під деревом і незмигно стежив за гуртожицькими дверима. Серце гупало несамовито. Марія не вийшла, а вилетіла. Василь бачив лише пальтечко і косу, а лиця не бачив. Воно світилося в темряві, як пляма. Дівчина роззиралася. Василь вийшов за дерево і ступив їй назустріч. Почув зойк, схожий на крик зраненого птаха. Марія справді не наче перелетіла тих кілька десятків метрів, що розділяли їх, і впала в його обійми. Здавалося обом, що їхні тіла поволі вростали одне в одне бо стояли так безмір часу і не могли відірватися. Стояли під високим весняним небом засіяним зорями і пили по краплинці мить, про яку мріяли довгими ночами обоє. Василь отямився перший і повів Марію в глибінь старого яблуневого саду. Мила, єдина, Кохана, простогнав крізь схлип і припав до її вуст. Отямилися, аж коли зійшов пізній місяць. Викотився із небесної кузні, так і не доточивши злизаного боку. Вечір поволі перейшов у ніч, а ніч заумерла на межі з досвідком. А вони усе пливли в гарячій шаленій ріці і не бачили берега. Він зникав, щойно з'являвся, і дно вислизало з-під ніг. «В ім'я такої ночі варто було терпіти усі ті кола пекла», – прошепотів Василь. Марія сховала в нього на грудях обличчя і розплакалася. Він не зупиняв ту гарячу рясну зливу, що збиралася довгі роки, а лише торкався в устами її волосся і мовчав. Досвіток поволі ховав зірки, кудись подів і окраєць місяця лишив на двох одну світанкову.